Məd, məd hərfləri Məd sözünün lügəti mənası uzatmaq deməkdir. Yəni, hərfin saitinin uzadılmasıdır. Ərəb dilində üç məd hərfi vardır. Əlif, Vav, Yə. 1. Əgər əlif sakin olarsa, yəni, üzərində heç bir hərəkə olmazsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman fəthə, İki hərəkə miqdarında uzadılacaqdır. Misal, Qalə 2. Əgər vav sakin olarsa, Üzərində heç bir hərəkə olmazsa Və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damma, Yəni U olarsa, Bu zaman damma iki hərəkə miqdarında uzadılacaqdır. Misal, Yəqulu 3. Əgər Yə sakin olarsa, Yəni üzərində heç bir hərəkə olmazsa, Və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsirə, Yəni i olarsa, Bu zaman kəsə iki əlkə miqdarından uzadılacaqdır. Misal, əlləvi. İndi isə 19-cu dərsə izah edək. Məd. Biz bugün sizinlə yeni bir fəslə başlayacaq. Bu fəslin adı məd fəslidir. Məd ümumən ərəb birində uzatmaq deməkdir. Sözsün ki, burada saitin uzadılmasından söhbət geləcəkdir. Və məd hərifləri adlı başlıqda bir dəst vardır və dedik ki, ərəb dilində bəzi həriflər var ki, bunlar uzaqdır. Yəni, bunlarda sait iki hərəkə miqdanında uzaqlacaqdır. Və deyir ki, burada məd hərifləri, yəni bəzi ərəb dilində həriflər var ki, bunlar müəyyən bir qaydada gəldikdə həmin hərfin saitini iki hərəkə miqdanında uzadır Məd sözün lügəti mənası uzatmaq deməkdir. Yəni, hərfin saytinin uzadılmasıdır. Ərəb dilində üç məd hərfi vardır. Deməli, Ərəb dilində üç uzadan hərif vardır ki, bunlar əlif, vaav, yə həriflərdir. 1. Əgər əlif sakin olarsa, Yəni, birinci misala baxın, bu qalə sözüdür, qalə. Əgər əlif sakin olarsa, əgər misala baxsaq, Görərsiniz ki, birinci qaf hərfidir, sonra isə əlif hərfidir və ərfinin üzərində heç bir hərəkə yoxdur və izah olunur ki, yəni üzərində heç bir hərəkə olmazsa, yəni nə ə, nə i, nə u, nə sükun, nə təşdid, heç bir hərəkə olmazsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi və burada qala sözündə əlifdən əvvəl gələn hərf qaf hərfidir və hərfin də hərəkəsi fəthədir, yəni ədir. Hərfin hərəkəsi fəthə olarsa, bu zaman fəthə iki hər Yəni, bu zaman həmin bu ə-saiti iki hərəkə miqdanında uzacaq və belə deyiləcəkdir. Qalə, qalə, qalə yox, qalə. Nəyə görə? Çünki baxsağız, əlifin üzərində, qalə sözündə olan əlfin üzərində heç bir hərəkə yoxdur, tam sakindir və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi isə fətə olduğu üçün bu zaman qayda baş verir, yəni məd hərifləri burada bu sözdə vardır və iki hərəkə miqdanında uzadılır. İndiyisə ikinci misala keçək, deyir ki, əgər vav sakin olarsa, yəqulu sözünə fikir versəniz, misala baxın, yəqulu, vavun üzərində heç bir hərkə yoxdur, tam sakindir, üzərində heç bir hərkə olmazsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərkəsi, yəni yəqulu sözündə vavdır və vavun üzərində heç bir hərkə yoxdur, vavdan əvvəl gələn hərf isə qaf hərfidir və özündə damma, yəni u. Və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damla, yəni u olarsa, və bu da var, bu zaman damla iki hərəkə miqdarında uzadılacaqdır. Bu zaman bu u sayiti iki hərəkə miqdarında uzadılır, belə deyiləcək edil. Yəqulu, yəqulu, yəqulu. Üç, əgər yə sakin olarsa, indi isə üçüncü misala baxın, bu əlləvi sözüdür və əlləvi sözündə y hərfi vardır sözün sonunda. Və bu, yəni üzərində heç bir hərkə yoxdur. Yəni, sakin bir haldadır. Yəni üzərində heç bir hərkə olmazsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərkəsi hansı ki, yə hərfindən əvvəl gələn hərf zəl hərfidir və bu hərfin hərkəsi kəsrədir, yəni i-dir. Və özündən əvvəl gələn hərfin hərkəsi kəsrə, yəni i olarsa, bu zaman kəsrə iki hərkə miqdanında uzabılacaqdır. Yəni, belə deyiləcəkdir